Я відповів йому, «Так, я написав. Я мав з ним постійні дискусії, як з головним атеїстом району, і по його просьбі для нього написав. А він, диви, ще й вас лякає моєю працею. Я радий таке чути?» «І я приємно здивований дізнатися, що це було правда, що то ваша праця», казав директор Дома культури. «Він тоді нам прочитав, як ви вдало скомпроментували автора Воробйова. Чи пам'ятаєте, чи може забули, але ми тоді, кожен з душі посміялися над Воробйовим, з ким ви його порівняли, і подумали, що не кожен може так сміливо і влучно знешкодити нахабу, який дозволяв собі кидати бруд на віруючих. Я сказав йому, тому що то був єдиний примірник мого рукопису. У мене нічого не залишилося, і що я не все пам'ятаю, що Лишан обіцяв повернути його, але не повернув. Хай буде йому на пам'ять від мене». «А я добре пам'ятаю», – сказав директор. «Можу вам нагадати. Воробйов поносив вас, віруючих, що у вас притворна любов, яку ви ніби демонструєте перед людьми лицемірно, роблячи для них різні послуги». Добрі діла для них робити, щоб їх заманити в секту. А насправді такого немає і бути не може, бо кожен думає в першу чергу тільки про себе, а не про другого. А ви, звертаючись до читача, запитували, чи зміг би хлопець описати чи розповісти про ніжні, чарівні чуття любові до протилежної дівочої статі, якщо б він був кастрований? і не міг би мати вже тих почуттів. Те саме із з автором Воробйовим. Чи може він описати ті чудові переживання віруючих людей, які мають ту справжню любов до всіх людей по Божому зразку оновленого життя? Вони мають те, чого немає у нього, чого він сам ніколи не пережив. Він судить віруючих по собі, писали ви. І навіть не додумується, що він просто не може того писати, чим сам не володіє, а взявся. І вийшло у нього таке, якби вийшов у кастрованого хлопця опис про любовні переживання між молодими протилежної статії. І ми відразу всі зрозуміли, що дійсно так. Як може писати про жертвену любов до ближнього той, хто думає в першу чергу тільки про себе? як сам Воробйов висловлювався. Я поважав вас, як чесну людину і справжнього віруючого, але аж такого про вас знати не сподівався. І при тому, не денебудь між нашими людьми, але на районній нараді з уст такої людини. З повагою до вас, з задоволенням тесну вашу руку, Нікодим Манолівич, і бажаю вам успіхів і надалі. Не з того, що той, хто оббиває пороги атеїстичних закладів, так відверто з вами говорить. Я розраховую на вашу людяність, що це залишиться між нами. А ми всі люди з малої букви. Хоча тиняємося поміж безбожниками, але в серці теж маємо Бога. І то була правда, яка пізніше стала явно всім, коли він покаявся. Лишан під теж Набагато перемінився. Забігаючи наперед, хочу тепер, коли мова йде про нього, сказати, що коли в 1989 році ми майже закінчували будівництво чудового молитовного будинку у Кам'янці, про що мова вперед, нас відвідав разом з головою сільської ради цей Желешан. Він в ті порі вже жив у Чернівцях, працював у комі партії. Знав, що наше будівництво в стадії закінчення, де я був ведучим по художньому оформленню, приїхав побачити власними очима те, про що багато начувся від інших. Коли вони вдвох з головою сільради оглянули все, прощаючись зі мною, лишан по особливому тиснув мою руку, не відпускав її довго, дружелюбно дивився в мої очі і казав. Нікодим Манолєвич, я завжди був особливої думки про вас, а тепер, оглянувши результат вашого таланту по оздобленні цього чудового храму, просто хилю перед вами голову. Великих вам успіхів і надалі в житті! Що я не був вашим ворогом, а дійсно поважав вас, свідчить ось моя книга, яку я написав. В ній довгу моєї служби я писав на теїстичні теми, але в ній написано і про вас. Прийміть її в подарок від мене, як від автора, на пам'ять наших дискусій. Коли будете читати в ній про себе, то переконайтеся, що я дійсно поважав вас. Більше я з ним не зустрівся в житті, бо через три роки виїхав в Америку. В тій книзі він описував про всі секти, які в них догми, як вони діють, і як з ними боротися? Назва її по-російськи – «Ліки сектантства». Він наганяв страху нарядових атеїстів, щоб вони не байдикували, але підковували себе научними знаннями та доказами, щоб не попасти в халепу перед сектантами. Тому що серед них є досить начетані люди – яким махом зб'ють спантеляку, якщо вони не знатимуть послідніх новин і дослідів науки. Згадував про декого із баптистського братства, з адвентистів сьомого дня і про мене з п'ятидесятників. І писав, що якщо з такими вони матимуть справу, як ви ще згадані, то успіху їм не бачите. Тому що ті товариші, добре озброєні научними даними, знають всі научні недоліки, розбіжності і протиріччя, які існують в ній, вміло тим маніпулірують і накривають біблійськими доводами, на яких добре знаються. Ну і таке інше, що їхні ідейні вороги досить сильні. Те сказане устами безбожник склало славу Богові. Я теж був приємно вражений таким висказуванням безбожника у книзі. Коли я їхав в Америку, то всі научні і юридичні книги та серйозні научно-пізнавальні журнали за багато років залишив. Не було тієї можливості, щоб забрати їх з собою. Подарував їх тим, хто спосібний був ними скористуватися. Послідня моя державна праця Після того, як я залишив сувенірний цех, мене запросив на роботу бувший голова колгоспу у Кам'янці Стрілак. Його вже були зняли з голови колгоспу, і він працював в районі, в автотранспортному підприємстві. Йому потрібно було оформити великий учбовий зал-клас, який він бачив у Рахові, в Карпатах. І він став просити мене, щоб я взявся за ту роботу. Я не дуже хотів йти до нього робити, тому що то був чоловік, який відмовив сліпому Федорюкові дати колгоспну пенсію. І той самий, якому я відмовляв робити ті роботи, що були проти моєї совісті. Та однако, обіди на мене в нього не було. І він невідступно ходив за мною, щоб я погодився йти до нього на роботу. І я дав згоду. Тут була велика кропітна робота. Всі стіни тієї зали повинні були бути покриті учбовими стендами, виготовленими з органічного скла та пластику. На цих матеріалах потрібно було малювати олійними фарбами схеми різних дорожно-транспортних ситуацій на дорогах. На них повинні були бути наклеєні справжні іграшкові автомобільчики, а на органічному склі способом гравіровки повинен був бути вігравований текст пояснення правил дорожнього руху в даній ситуації. На папері, на кордоні, полотні, дереві все те виконати було б набагато легше, а на цих матеріалах трудно тому що вони ховські і по них можна було писати чи малювати тільки олійними фарбами. Приклеїти до них макети справжніх іграшкових автомобілів теж була проблема і приходилося допоміжно прикріпляти кожну з них на малесенькі гвинтики, просвердлюючи для кожного отворів пластику. Там же, на одній із стін електрики, Змонтувались світлове табло, на якому від пульту, здачі шоферами різних тестів, висвітлювався результат їх знань. Від натиску по клавіатурі пульту на табло засвічувалися відповідні знання по тесту. І ті всі відповіді повинні були бути зроблені на склі таким методом, щоб світло рівномірно проходило через фарбовий шарп. Для цього потрібно було профарбувати скло аерографом і на тому рівномірному шарі фарби вистругувати текст, щоб він просвічувався. Таку роботу ні за які гроші не хотіли робити ніхто з художників-професіоналів, а я взявся. Поїхав з моїм сином Василем в Рахів, де був той оформлений зал, переглянули, як це все зроблено, перемірили всі натуральні розміри тих стендів і всі тексти з них переписали, схеми і малюнки по-чорному теж скопіювали, повернулися і взялися до роботи. Ми удвох робили той клас чотири місяці. Ті тексти на органічному склі, які повинен був робити гравірувальник, я зробив сам. Опробував свій електровипалювач по дереву, і він випалював інорсклі, залишаючи на ньому канавки, які я після покрив фарбою під золото, і на чорному фоні, яким я покрив другу сторону скла, вони гарно читалися. Нам непогано заплатили за ту роботу, а про той клас було надрукована стаття в районній газеті, тому що такого не було ще ніде в районі. А головне, що він був виконаний з таких матеріалів і такими фарбами, що, можливо, ще й тепер все те гарно виглядає, хоча проминуло 22 роки. Коли я закінчив ту роботу, управляючі того підприємства разом з «Трелаком» запропонували мені місце постійного художника у них, на що я не погодився, тому, що у них був на тій посаді художник, якого я не хотів образити щоб його звільнили, а мене прийняли. Мені однаково потрібно було десь працювати, і я запропонував їм свої услуги, що я можу залишитися у них працювати тільки маляром, якщо я зароблятиму у них не менше, як 200 карбованців місяць. Вони з радістю мене прийняли, обіцяючи мені таку заробітну плату. Виділили для мене спеціальну кімнату, де б я зберігав Закритими свої інструменти, краски, щітки і форми трафаретів підпорядкували мене підлеглим завідувачому господарством, він давав мені розпорядження, що йде робити. Робота в мене пішла чудово, так, як я мав чим робити, і сам теж придумав нові трафарети, що сприяло оригінальному оформленню залів, які доручали мені. Мій начальник, якому я був підпорядкований, відносився з великою недовірою до всіх своїх підлеглих. Завжди перевіряв їх, чи вони працюють, чи добре працюють. Кожного дня між ними була сварка. Якщо мені був потрібний начальник, і я не знав, де він знаходиться, то потрібно було тільки вийти на подвір'я і прислухатися, де чути крик, значить там він. Так було. Я за все життя не зустрічав такої сварливої людини. А на мене за шість років, скільки я працював там, ні разу не крикнув він. Я працював один, окремо від всіх, тому що решту робітників виконували зовсім інші роботи. Мені ніхто з них не міг допомогти. Опісля я вже оформив мого сина Любомера, який успішно працював зі мною. А коли мене не було, працював він і самий, поки його не призвали до армії. І той мій начальник, коли удостовірився, що я чесно працюю, і моя праця завжди добросовісно виконана, то ніколи за мною не слідкував. Я міг цілий тиждень його не бачити. Він знав, що я завжди на своєму робочому місці, і все е, зроблено добре. Коли мені було потрібно отримати... Складу фарби чи що інше, то він ніколи не йшов зі мною в склад, щоб ведати мені те Давав мені ключі і казав «Ідіть і беріть, що вам потрібно, тільки запишіть, що ви взяли, щоб я міг те виписати і опісля списати Він знав, що я нічого лишнього складу не візьму, тому що я віруючий І так тривало роками